Навіть вчителі, вислухавши нарікання жінки, Марина попросила дівчинку написати на папері речення з абетки – «Мама мила раму». Дівчинка схилилася над аркушем і тут таки відсахнулась, почувши материн голос. «Що ж ти робиш? Пиши «Ма-ма». Чи ти не чуєш, що лікарка каже? О, гори мої!» Марина поглянула в аркуш і прочитала в ньому «Нана, Шина, Дану». Попросила жінку вийти і далі продовжувала обстеження наодинці з малою. З написанням цифр вийшла та сама картина. Дівчинка або писала їх дзеркально, всі цифри дивилися в інший бік, або просто не за тим порядком, у якому їх диктувала Марина. І дивилась на неї переляканими очима. Марина заспокоїла її і попросила переказати кілька речень, які прийшли їй на пам'ять. Початок казки про Колобка. Ліна затнулась на першому ж реченні і напружено підвела очі до стелі. Якби вона їх опустила долу, з них полилися сльози. Марина вирішила не знущатися з дитини і запропонувала їй гру. Дівчинка заплющувала очі, а Марина доторкувалася до згину її руки різними предметами. Плюшовою іграшкою, пластмасовою лінійкою, склянкою. Одне слово усім, що було під рукою в її кабінеті. «А що чого це зроблене? Як ти гадаєш?» – весело питала вона і щораз чула неправильні відповіді. Гра «Ліворуч-праворуч», в яку вона запропонувала погратися, теж не дала жодних результатів. Дівчинка категорично плуталась, в якій руці Марина тримала склянку – в лівій чи в правій. Намагаючись не злякати її, Марина зробила ще один тест. Дістала з полиці книжку. У неї завжди стояли дитячі книжки. На той випадок, якщо хтось з маленьких пацієнтів захоче почитати. Вона взяла книжку Андерсена і попросила Ліну прочитати вголос першу ліпшу історію. Дівчинка відкрила сторінку з історією про краплю води. Марина й сама любила цю маловідому казку. Вона була короткою, проте як такий собі старе на ім'я Копун-Клопотун розглядав крізь збільшувальне скло краплю води і побачив в ній дивне містечко, по якому бігали крихітні люди, цокали бруківкою коні, упряжені в карети і візки. Все було так само, як у великому Копенгагені. Ліна повільно по складах, які з'єднувала, як заманеться, почала читати перший рядок. «Випев, но бачили з біль шувальне скло, через я всі речі здаються в сто разів біль шими ніж, Насправді. Вимовляючи цю нісенітницю, дівчинка весь час з острахом поглядала на Марину. Чи не почне сварити? Але та схвально кивала головою. Дівчинка зітхнула з полегшенням і з більшою впевненістю продовжила читання. Цього разу мова полилася з неї вільно і зв'язно – Хіба що вона давала собі перепочинок, час від часу глибоко зітхаючи, ніби їй не вистачало повітря. Марина знала цю казку на пам'ять. Але вже за хвилину слухання зрозуміла, що зовсім забула, про що в ній йдеться. Звідки в ній взялися нові герої? Пара закоханих, що жили в тій краплі з подивом дізналася, що та крапля знаходилася на кришці від каструлі і що життя всіх її мешканців залежить від того, чи переверне куховарка кришку. Спочатку Міллі і Таль вирішили переїхати до іншої, сусідньої краплі, яку бачили на склі вікна. Та крапля була більшою і прозорішою, і здавалася їм надійнішою, ніж їхня маленька. Читала Ліна, старанно водячи пальцем по рядках. І вони вирішили тікати з кришки за межі своєї краплі, щоб побачити світ таким, яким він є. Марина здивовано знизила плечима. Невже у неї зовсім відібрало пам'ять? Вона тихо присіла на бильце крісла і непомітно зазирнула на сторінку, по якій ковзав дитячий пальчик. І ледь втрималася від здивованого вигуку. Ліна вправно, швидко, з чудовою безперервною інтонацією на ходу вигадувала зовсім іншу, свою історію. І робила це так майстерно, що важко було відрізнити словесну імпровізацію від реальної, андерсінівської історії. До того ж, дівчинка використовувала в цьому вільному переказі такі слова і словосполучення, хоч бери й записуй. Марина слухала, відкривши рота. Більше того, те, що навигадувала дівчинка, здалося їй набагато цікавішим. Боротьба закоханих за краще місце закінчилась досить трагічно. Їм таки вдалося вибратися за межі своєї краплі, пробитися крізь водяну стіну, пройти складний шлях від брудної кришки до віконного скла, за яким вони побачили світ, про який мріяли. А з першим промінчиком сонця, котрий зазирнув до кухні у пошуках чогось смачненького, обоє. Випарувалися, до останньої хвилини тримаючись за руки. Ліна закінчила читати і швиденько закрила книжку. Марина погладила дівчинку по голові. «Тебе в школі часто викликають читати в голос?» – запитала вона. «Ні». «А чому? Ти ж так гарно читаєш!» Дівчинка недовірливо зиркнула на Марину і більше не зронила ані пари з вуст. Поставивши ще кілька запитань не отримавши відповіді, Марина покликала матусю. «Ну, що скажете?» – зазирнула їй в очі пані.